Власного відображення. Аналізуючи те, що ти робиш, як ти проводиш свій день та які думки тебе навідують, ти отримуєш критерій для виміру свого покращення. Єдиний спосіб покращити завтрашній день – це знати, що ти зробив не так сьогодні. «І скласти чіткий план, щоб це не повторилось?» – додав я. «В яблучко». Немає нічого поганого в тому, що ми робимо помилки. Помилки – це частина життя, вони необхідні для нашого розвитку. Це як у прислів'ї «щастя приходить із правильними судженнями», «правильні судження приходять із досвідом», а «досвід» приходить із помилковими судженнями. Але було б вкрай невірно повторювати однакові помилки знову і знову, день за днем. Це свідчить про повну відсутність самоусвідомлення тієї самої якості, яка відрізняє людей від тварин. Ніколи не чув про це раніше. Але це так. Лише людина може вийти за власні межі та проаналізувати, що вона робить правильно, а що ні. Пес не може цього зробити, і пташка не може. Навіть мавпа не може. А ти можеш. Ось у чому суть ритуалу власного відображення. Визначити, що ти робиш правильно, а що ні – та вжити заходів щодо негайного покращення. Тут є над чим подумати, Джуліане, є над чим, задумливо повторив я. А не хочеш подумати над шостим ритуалом просвітленого життя? Це ритуал раннього пробудження. Ой-ой, знається, знаю, про що піде мова. Одна з найкращих порад, яку я отримав у далекій оазі Сівани – підійматися з сонцем і починати день з приємних речей. Більшість із нас спить набагато довше, ніж потрібно. Пересічній людині цілком достатньо шести годин сну, щоб бути здоровою і бадьорою. Сонце це не більше, ніж звичка, і, як і у випадку, із будь-якою звичкою, ти можеш натренувати себе, щоб досягти бажаного результату. У даному випадку менше спати. Але коли я прокидаюсь дуже рано, я насправді почуваюсь виснаженим, – сказав я. Перші кілька днів ти відчуватимеш втому. Я цілком це допускаю. Можливо, ти почуватимешся втомленим навіть увесь перший тиждень ранніх підйомів. Сприймай це як маленьку порцію гірких ліків у обмін на одужання. Виробляючи в собі нові звички, ти завжди відчуватимеш незначний дискомфорт. Це як при розношуванні нової пари черевиків. Спочатку трохи тисне, однак потім ніяких незручностей. Як я вже тобі казав, біль часто передує особистісному росту. Не бійся його, краще прийми його. Добре, мені подобається ідея привчити себе вставати раніше. Але спочатку дозволь запитати тебе, що ти маєш на увазі під «раніше». Ще одне хороше запитання. Ідеального часу не існує. Просто, як і в усіх інших випадках, про які я тобі вже розповідав, роби те, що буде правильним саме для тебе. Пам'ятай настанови йога Романа «Жодних крайнощів, усе в міру». Пробудження разом із сонцем дуже схоже на крайнощі. Насправді це не так. Що може бути природнішим, ніж піднятися з першими променями нового дня? Мудреці вірили, що сонячне світло – це дар небес. Отримуючись від надмірного перебування на сонці, вони регулярно приймають сонячні ванни. Часто можна було побачити, як вони радісно витанцьовують у ранковому сонячному промінні. Я твердо переконаний, що це ще одна із запорук їхнього неймовірного довголіття. «А ти приймаєш сонячні ванни?» – запитав я. Звичайно, сонце омолоджує мене. Коли я втомлююсь, воно підіймає мені настрій. У древній культурі Сходу вважалось, що між сонцем та людською душею існує зв'язок. Люди поклонялись йому, адже сонце було джерелом багатого врожаю і багатства їхнього духу. Сонячне світло вивільнить твою життєву силу і відновить твою емоційну і фізичну бадьорість. Це чудесний лікар, звичайно, якщо ваші зустрічі розумно дозовані. На жаль, я відступив від теми. Двома словами суть у тому, щоб вставати рано кожного дня. Хм. І як мені зробити цей ритуал частиною свого повсякденного життя? Дам тобі кілька порад. По-перше, ніколи не забувай, що значення має не кількість сну, а його якість. Шість годин глибокого, безперервного сну краще, ніж одинадцять годин неспокійного. Ідея в тому, щоб дати своєму тілу відпочинок, щоб його природні процеси могли відновити та повернути твої фізичні показники до їхнього природного здорового стану. Стан, який погіршився через денні стреси та труднощі. В основі багатьох звичок мудреців лежить принцип, згідно з яким людина має прагнути якісного відпочинку, а не тривалого сну. Наприклад, Йог Раман ніколи не їв після восьмої вечора. Він казав, що травна діяльність, яку запустить їжа, погіршить якість його сну. Іншим прикладом можна назвати звичку мудреців медитувати під лагідні звуки арфи безпосередньо перед відходом до сну. «Для чого це?» «Дозволь запитати тебе, Джоне, що ти робиш щовечора, перш ніж лягати у ліжко?» «Те ж саме, що й більшість моїх знайомих. Ми з Дженні дивимося новини». «Я так і думав», – відповів Джуліан із загадковим блиском в очах. «Не розумію, що поганого в тому, щоб подивитися короткий випуск новин перед сном». Періоди у 10 хвилин перед сном та 10 хвилин після пробудження справляють неймовірно глибокий вплив на твою підсвідомість. У цей час твоя свідомість має бути запрограмованою лише на найбільш натхненні та безтурботні думки. Тебе послухати, то я схожий на комп'ютер. Досить вдале порівняння. Що ти в нього введеш, те ти з нього і візьмеш. Ще більш важливим є той факт, що ти сам собі програміст. Визначаючи, які думки потрапляють всередину, ти таким чином точно визначаєш, що буде на виході. Тож, укладаючись спати, не дивися новини, ні з ким не сварися і навіть не прокручуй в думках денні події». Розслабся, випий чашечку трав'яного чаю, якщо хочеш, послухай класичну музику і приготуйся зануритися в оновлюючі обійми глибокого сну. Це має сенс, що кращий сон, то менше я його потребую. Точно. І пам'ятай древнє правило двадцяти одного. Якщо ти робиш щось протягом двадцяти одного дня поспіль... Це стає твоєю звичкою. Тому перш ніж здатися через відчуття дискомфорту, спробуй протриматися, прокидаючись з півнями протягом трьох тижнів. На той час це вже стане частиною твого життя. Скоро ти з легкістю зможеш прокидатися о п'ятій тридцять чи навіть о п'ятій рівно, готовий пізнати велич ще одного прекрасного дня. Добре, уявімо, що я встаю щодня о пів на що далі? Твоє запитання свідчить про те, що ти думаєш, мій друже. Я це ціную. Коли прокинешся, ти можеш робити безліч речей. Основний принцип, який ти повинен запам'ятати, це необхідність починати день з хорошого. Як я вже казав, твої думки та дії у перші 10 хвилин після пробудження справляють сильний вплив на решту твого дня. Серйозно? Абсолютно практикуй позитивне мислення. Помолися або подякуй за все, що ти маєш. Попрацюй над своїм списком подяк. Послухай хорошу музику. Помилуйся сходом сонця або прогуляйся, якщо є настрій. Мудреці намагалися сміятися, навіть якщо для веселощів не було приводу. Вони робили це, щоб отримати свої соки щастя рано вранці. «Джуліани, я дуже сильно стараюсь зберегти свою чашу порожню, і, гадаю, ти погодишся, що, як на новачка, в мене виходить досить непогано. Але це насправді звучить досить дивно навіть для монахів, що живуть високо в Гімалаях. «Зовсім ні. Як ти думаєш, скільки разів на день сміється чотирирічний малюк?» «Хто знає?» «Я знаю». «Триста! А тепер вгадай, скільки разів сміється пересічний дорослий із нашого суспільства протягом дня?» «П'ятдесят?» – спробував вгадати я. «Лише п'ятнадцять», – сказав Джуліан, задоволено посміхаючись. «Розумієш, про що я. Сміх – це ліки для душі. Навіть якщо у тебе немає настрою сміятися, поглянь у дзеркало і посмійся протягом кількох хвилин. Ти відчуєш себе фантастично!» Вільям Джеймс сказав, ми сміємося не тому, що ми щасливі. Ми щасливі тому, що сміємося. Тож нехай у твого дня буде приємний початок. Смійся, грай і дякуй за все, що ти маєш. Кожен день принесе тобі неймовірну кількість винагород. А що робиш ти, щоб почати свій день з позитивної ноти? Насправді, я виробив для себе досить складну ранкову процедуру, яка включає усе – від серця троянди до пари склянок свіжовичавленого фруктового соку. Але є ще одна особлива стратегія, про яку я хотів би тобі розповісти. Щось важливе? Відразу після того, як ти прокинешся, піди в своє святилище тиші. Завмри і зосередься. Потім задай собі таке питання. Що б я зробив, якби сьогодні був останній день мого життя? Дуже важливо по-справжньому зрозуміти значення цього питання. Подумки, перерахуй усі ті речі, які ти зробив би, людей, яким ти зателефонував би, і миті, які ти хотів би пережити. Уяви, як ти робиш усі ці речі з великим натхненням. Візуалізуй, як би ти поводився зі своєю сім'єю та друзями. Можеш навіть уявити, як би ти тримався із абсолютно незнайомими людьми, якби сьогодні був твій останній на цій планеті день. Як я вже казав тобі, коли ти живеш кожен день як останній, твоє життя набуває магічних якостей. І це приводить мене до сьомого ритуалу просвітленого життя. Ритуалу музики. О, гадаю, він мені сподобається. Я в цьому переконаний. Мудреці любили свою музику. Вона давала їм такий же духовний поштовх, як і сонце. Музика змушувала їх сміятись, танцювати і співати. Вона зробить те ж саме і для тебе. Ніколи не забувай про силу музики. Слухай музику щодня, хоч трохи часу. Нехай це навіть буде музика в машині по дорозі на роботу. Якщо ти почуваєшся розбитим чи виснаженим, послухай гарну музику. Це один із найкращих засобів відновлення душевного спокою. «Твої слова, як музика!» – щиро вигукнув я. «Я почуваюся прекрасно, просто слухаючи тебе. Ти справді змінився, Джуліан, і не лише зовні. Зник твій затятий цинізм. Зникло твоє колишнє негативне ставлення до життя. Зникла твоя минула агресивність. Здається, ти насправді перебуваєш у мирі з собою. Цієї ночі ти зачепив мене заживе». Гей, це ще не все. вигукнув Джуліан. Йдемо далі. Я й не думав зупинятись. Добре. Восьмий ритуал це ритуал вимовленого слова. У мудреців була низка мантр, які вони повторювали вранці, в день та ввечері. Вони сказали мені, що ця практика неймовірно ефективно допомагає їм залишатися зосередженими, сильними і щасливими. Що таке мантра? запитав я. Мантра – це всього лише поєднання підібраних разом слів, що мають позитивний ефект. На санскриті «ман» означає розум, а «тра» – звільнення. Тобто «мантра» – це фраза, призначена звільнити розум. І повір мені, Джоне, мантри добре управляються з цією задачею. А ти використовуєш мантри у своєму повсякденному житті? Звичайно. Вони мої постійні супутники, куди б я не йшов. Їдучи в автобусі, прямуючи до бібліотеки чи спостерігаючи за світом у парку, я постійно підтверджую усе хороше, що є в моєму житті, саме через мантри. Тобто мантри потрібно повторювати в голос. Не обов'язково, записані твердження також дуже ефективні. Але я виявив, що повторення мантри в голос справляє чудодійний вплив на мій дух – коли мені потрібно відчути в собі енергію, я можу повторювати в голос фразу «Я натхненний, дисциплінований і сповнений енергії» – дві чи три сотні разів. Щоб зберігати неймовірну впевненість у собі, я повторюю фразу «Я сильний, здібний і спокійний». «Я використовую мантри навіть для того, щоб залишатися молодим і повним сил», – додав Джуліан. «Як мантра може зберегти твою молодість?» Слова мають дуже сильний вплив на свідомість. Написані чи вимовлені вголос, вони є потужними імпульсами. Те, що ти говориш іншим, дуже важливо, але набагато важливіше, що ти говориш собі. Внутрішній діалог? Саме так. Ти – це те, про що ти думаєш протягом усього дня. Ти також є тим, що ти говориш собі увесь день. Якщо ти кажеш, що ти старий і втомлений, ця мантра проявиться і в твоїй реальності. Якщо ти кажеш, що ти слабкий і тобі не вистачає натхнення, це також стане природою твого світу. Але якщо ти кажеш, що ти здоровий, активний і повний життєвих сил, твоє життя зміниться. Бачиш, слова, які ти говориш самому собі, впливають на твій власний уявний образ, а цей образ визначає усі твої дії. Наприклад, якщо ти уявляєш себе людиною, який не вистачає впевненості, щоб зробити щось значуще, усі твої дії будуть підпорядковані цьому образу. З іншого боку, якщо твій уявний образ – це образ осяйної, безстрашної особистості, усі твої вчинки будуть відповідати цим якостям. Твій уявний образ – це свого роду самовтілення. Як це? Якщо ти вважаєш, що не можеш чогось зробити, наприклад, знайти ідеального супутника для сумісного життя або жити без жодного стресу, твоя віра буде чинити сильний вплив на твій уявний образ. Він у свою чергу заважатиме тобі вжити заходів для того, щоб знайти ідеального партнера чи зажити спокійним життям. Фактично, він стане на заваді будь-яким твоїм спробам у цьому напрямку. Чому так відбувається? Все просто. Твій власний уявний образ – це такий собі правитель. Він ніколи не дозволить тобі здійснювати вчинки, які суперечать його волі. Але чудовим є те, що ти можеш змінити свій власний уявний образ так само, як ти змінюєш у своєму житті усе, що заважає його покращенню. Мантри – це чудовий спосіб досягнути цієї мети. А коли я зміню свій внутрішній світ, я зміню свій... Зовнішній, слухняно сказав я. Нічого собі, як ти швидко вчишся. Джуліан підняв угору великий палець, знак, який він так часто використовував у своєму колишньому житті зоряного адвоката. Це приводить нас до дев'ятого ритуалу просвітленого життя, що називається ритуал гармонійного характеру. Це різновид концепції власного уявного образу, про який ми щойно говорили. Простіше кажучи, цей ритуал потребує від тебе виконання щоденних кроків для побудови свого характеру. Зміцнення твого характеру впливає на твоє самосприйняття і диктує твої вчинки. Твої вчинки формують твої звички, а твої звички, і це важливо, керують твоєю долею. Можливо, його роману вдалося краще виразити цю формулу, коли він сказав «посіяв звичку, ти пожинаєш характер». Посіяв характер, ти пожинаєш свою долю. А що саме я повинен робити, щоб виробити свій характер? Будь-що, що розвиває твої чесноти. Перш ніж ти запитаєш мене, що я розумію під чеснотами, дозволь пояснити тобі саму концепцію. Мудрі люди в Гімалаях були твердо переконані в тому, що доброчесне життя – це життя сповнене з сенсу. Тому всі їхні дії були обумовлені певними непорушними принципами. Але ж ти, здається, казав, що їхні дії обумовлені їхньою метою. Так, і цим також, але їхнє життєве покликання полягало в тому, щоб жити в гармонії з цими принципами, які їхні пращу розберігали в своїх серцях протягом тисячоліть. І що це за принципи, Джуліане? – запитав я. Коротко, це старанність, співчуття, смиренність, терплячість, щирість і мужність. Коли усі твої дії будуть обумовлені цими принципами і приведені у відповідність до них, ти відчуєш глибоку внутрішню гармонію та умиротворення. Життя за цими принципами неминуче приведе тебе до духовного розвитку. Це станеться тому, що ти робитимеш те, що вважатимеш правильним. Ти будеш жити згідно із законами природи і законами Всесвіту. Саме тоді ти почнеш черпати енергію з іншого виміру. Назвемо його вищою силою, якщо хочеш. І саме тоді твоє життя зі звичайного існування перетвориться на екстраординарне, і ти почнеш відчувати святенність свого буття. Це перший крок на шляху до просвітлення. «А ти сам уже пізнав цей досвід?» – запитав я. «Пізнав. І я вірю, що й ти пізнаєш. Роби правильні речі, дії у відповідності зі своїм істинним характером». «Будь щирим, прислухайся до свого серця, усе інше прийде само собою. Ти ніколи не будеш самотнім, знай це», – відповів Джуліан. «Що ти маєш на увазі? Я поясню тобі це іншого разу. А зараз просто пам'ятай, що кожен день ти повинен будувати свій характер. Як сказав Емерсон, характер вище інтелекту. У великої душі вистачить сили і щоб жити, і щоб думати». Твій характер формується, коли ти дієш відповідно до щойно згаданих мною принципів. Якщо тобі це не вдасться, справжнє щастя постійно тебе уникатиме. А який останній ритуал? Це ритуал першочергової важливості, ритуал простоти. Він вимагає, щоб ти жив простим життям. Як казав Йограман, не дозволяй собі загрузнути в гущі дріб'язкових речей. Зосередься на своїх пріоритетах, на тих діях, які мають справжнє значення. Твоє життя буде незатьмареним, корисним і надзвичайно умиротвореним, це я тобі обіцяю. І він мав рацію. «У ту мить, коли я почав відділяти зерна від полови, моє життя наповнилось гармонією. Я зупинив шалене існування, до якого вже звик. Я перестав відчувати, що живу у серці торнадо. Натомість я позбувся повсякденної гонитви і знайшов час, щоб насолодитися тими трояндами з притчі». «А що ти зробив, щоб спростити своє життя?» Я більше не вдягав дорогі костюми, я позбувся поганої звички читати щодня по шість газет, я перестав бути доступним для всіх і кожного у будь-який час. Я став вегетаріанцем і почав менше їсти. По суті, я скоротив свої потреби. Розумієш, Джоне, якщо ти не скоротиш потреби. Ти ніколи не будеш задоволеним. Ти завжди почуватимешся, як азартний гравець у Лас-Вегасі, який залишається біля рулетки ще не один оберт, сподіваючись, що цього разу випаде його щасливе число. Ти завжди хотітимеш більше, ніж матимеш. Хіба можна при цьому бути щасливим? Але раніше ти казав мені, що щасливим можна стати завдяки досягненням. Тепер ти кажеш, що я мушу скоротити свої потреби і вдовольнятися меншим. Хіба це не суперечить одне одному? Вірно помітив, Джоне, блискуче. По суті, мої слова можуть видатись тобі суперечливими, але це не так. Довічне щастя приходить через прагнення реалізувати свої мрії. Ти почуваєшся найкраще, рухаючись уперед. Головне, щоб твоє щастя не полягало в знаходженні горщика із золотом. Наприклад, навіть уже мільйонером я був переконаний, що стану успішним лише тоді, коли на моєму банківському рахунку лежатиме 300 мільйонів. Це був прямий шлях до краху. «Триста мільйонів?» – запитав я, не вірячи почутому. «Триста мільйонів. Отже, незалежно від того, скільки грошей я мав, я ніколи не був задоволений. Я завжди був нещасним. Це була звичайнісінька жадібність». «Тепер я можу в цьому зізнатись. Дуже схоже на історію короля Амідаса. Я впевнений, що ти її знаєш». Звичайно, чоловік, який так сильно любив золото, що молився про те, щоб усе, чого він торкається, перетворювалось на цей благородний метал. Коли його бажання здійснилось, він страшенно зрадів, але радість тривала лише до тієї миті, коли він усвідомив, що не може їсти, тому що їжа перетворюється на золото, і таке інше. «Правильно». Заробляння грошей настільки поглинуло мене, що я не міг насолоджуватися тим, що вже мав. «Ти знаєш, якийсь час я не міг їсти нічого, крім хліба і води», – сказав Джуліан дуже спокійно і задумливо. «Ти серйозно? Я завжди думав, що ти харчуєшся в найкращих ресторанах з усіма своїми знаменитими друзями». Так було спочатку. Мало кому це відомо, але через своє безладне життя я заробив відкриту виразку шлунка. Я не міг з'їсти навіть ходог без того, щоб мене не скрутило від болю. Ну і життя. Маючи стільки грошей, я міг жити тільки на хлібі та воді. Це було насправді жахливо. Джуліан схаменувся. Але я не живу минулим. Це був ще один із важливих уроків життя. Як я тобі вже казав, біль це великий учитель. Щоб подолати біль, я був змушений спочатку його пережити. Без нього я не був би там, де я є, сказав він серйозно. «Може, підкажеш, як я можу впровадити ритуал простоти у своє життя?» – запитав я. «Ти можеш багато чого зробити. Навіть незначні вчинки суттєво допоможуть справі. Наприклад, які? Припини хапати слухавку щоразу, як дзвонить телефон. Не витрачай час на читання спаму. Не сиди в ресторанах по три рази на тиждень, відмовся від членства у гольф-клубі та проводь більше часу зі своїми дітьми». «Один день на тиждень обходься без годинника, кожні кілька днів милуйся з ходом сонця, продай свій мобільний телефон. Мені продовжити?» – задав риторичне питання Джуліан. «Я зрозумів, але продати мобільник?» – запитав я з тривогою, почуваючись немовлям, якому лікар збирається перерізати пуповину. Як я вже сказав, мій обов'язок – поділитися з тобою мудрістю, яку я пізнав у своїй подорожі. Тобі не обов'язково застосовувати кожну стратегію, щоб побудувати своє життя. Спробуй ці техніки, а потім використовуй ті, які видаються тобі правильними. Знаю, знаю, жодних крайнощів усього в міру. Саме так. Мушу зазначити, що кожна із твоїх стратегій здається чудовою, але… «Чи зможуть вони насправді призвести до таких суттєвих змін у моєму житті всього лише за тридцять днів? Для цього знадобиться менше, ніж тридцять днів, і навіть більше», – сказав Джуліан із притаманною йому бешкетною посмішкою. «Ну скільки ж можна поясни, о, великій мудрецю?» «Можна просто, Джуліан. Хоча мудрець краще виглядав б на моєму колишньому фірмовому бланку», – пожартував він. Я кажу, що для цього знадобиться менше 30 днів, тому що справжні життєві зміни відбуваються спонтанно. Спонтанно? Так, вони відбуваються в одну мить, у ту, коли в глибині душі ти приймаєш рішення вознести своє життя до недосяжних висот. У ту саму мить ти стаєш іншою людиною, людиною, яка стала на шлях своєї долі. А чому довше 30 днів? Я обіцяв тобі, що використовуючи ці стратегії та інструменти, ти помітиш значне покращення вже через місяць, починаючи з цієї хвилини. Ти відчуєш більше енергії і творчих сил, зникнуть тривоги і стреси. Разом із тим методи мудреців не дають миттєвих результатів. Це вікові традиції, які слід використовувати щодня до кінця свого життя. Якщо ти припиниш їх застосовувати, то виявиш, що поступово знову починаєш повертатися до старого. Розповівши мені про десять ритуалів осяйного життя, Джуліан намить замовк. «Я знаю, що ти хочеш продовження, тому йдемо далі. Я настільки вірю в те, про що тобі розповідаю, що не проти залишити тебе зовсім без сну. Можливо, зараз саме час зануритися трохи глибше». «Що ти маєш на увазі? Я думаю, усе, що я почув цієї ночі, сповнене неглибокого сенсу», – здивовано сказав я. «Секрети, якими я з тобою поділився, дозволять тобі та всім, з ким ти будеш спілкуватися, створити для себе те життя, якого ви прагнете. Але в філософії сіванських мудреців криється набагато більше, ніж це здається на перший погляд». Те, чому я тебе навчав до цієї миті, має неймовірне практичне значення, але ти мусиш дізнатися дещо і про ті фундаментальні духовні основи, на яких базуються описані мною принципи. Якщо ти не розумієш, про що я кажу, не хвилюйся, просто прийми це, як є, і подумай над цим пізніше». «Коли учень готовий з'являється учитель, так?» «Точно», – посміхнувся у відповідь Джуліан, – «ти завжди швидко вчився». Добре, я готовий слухати про духовне, енергійно заявив я, навіть не усвідомлюючи, що вже було опів на третю. В тобі живуть сонце, місяць, небо і всі дива, Всесвіту. Розум, який створив ці дива, і сила, що створила тебе, це одне і те ж саме. Все, що тебе оточує, виникло з одного джерела ми всі одне ціле. Я не впевнений, що розумію тебе. Кожна істота на землі, кожен предмет має душу. Усі душі зливаються в одну, і це є душа Всесвіту. Розумієш, Джоне, коли ти плекаєш свій власний розум та дух, ти насправді живиш душу Всесвіту. Коли ти покращуєш себе, ти покращуєш життя усіх, хто тебе оточує. А коли ти мужньо і впевнено просуваєшся в напрямку здійснення своїх мрій, ти починаєш черпати із сили Всесвіту. Як я казав тобі раніше, життя дає тобі те, про що ти в нього просиш. Воно завжди прислухається. Значить, самовладання і кайдзен допоможуть мені допомогти іншим, допомігши мені допомогти самому собі. Щось схоже на те. Збагачуючи свою свідомість, піклуючись про своє тіло і живлячи свій дух, ти прийдеш до розуміння того, що я маю на увазі. Джуліана, я знаю... Ти хочеш як краще, але самовладання – це досить важкодосяжний ідеал для сімейного чоловіка вагою в 100 кілограмів, який до цієї миті витрачав більше часу на розвиток клієнтської бази, ніж на свій власний. А якщо я зазнаю поразки? Поразка – це так і не наважитися спробувати. Не більше і не менше. Єдине, що стоїть між більшістю людей та їх мріями – це страх перед поразкою. І все ж поразка дуже важлива для успіху в будь-якому прагненні. Поразка випробовує нас і дає нам можливості для зростання. Вона дає нам уроки і скеровує шляхом просвітлення. Вчителі Сходу кажуть, що кожна стріла, що влучає у ціль, є результатом сотень промахів. Це фундаментальний закон природи – використати поразку собі на користь. Ніколи не бійся поразок. Поразка – твій друг. Подружитися з поразкою? Я не міг повірити своїм вухам. Всесвіт любить хоробрих. Якщо ти вирішиш раз і назавжди вивести своє життя на вищий рівень, сила твоєї душі стане твоїм орієнтиром. Йограман вірив, що доля кожної людини дається їй при народженні. Цей шлях завжди приводить до чарівного місця, сповненого дивними скарбами. Чи знайдемо ми в собі мужність, щоб пройти цим шляхом? Це вже залишається на розсуд кожного. Я хотів би розповісти тобі одну історію, про яку дізнався від нього. Колись у Древній Індії жив злий велетень, який володів прекрасним замком із видом на море. Поки велетень був на війні, діти із сусіднього села облюбували для гри його прекрасний сад. Одного дня велетень повернувся і вигнав усіх дітей зі свого саду. «Ніколи сюди не повертайтеся!» – роздратовано волав він зачиняючи величезні дубові двері. Потім він звів навколо саду велику мармурову стіну, щоб діти не могли потрапити всередину. Прийшла зима з тріскучим морозом, властиво північним регіоном Індостану, і велетень не міг дочекатися повернення тепла. Ось уже й весна навідалася до села, що лежало біля підніжжя велетневого замку, а крижані кігті зими все ще відмовлялися покидати його сад. Та одного дня велетень несподівано відчув крізь вікно аромати весни і тепло сонячних променів. «Весна нарешті повернулась!» – вигукнув він, поспішаючи в сад. Але він був вражений тим, що стало перед його очима. Діти з села якимось чином подолали мур і гралися в саду. Саме їх присутність перетворила зимову пустку на квітуче місце, заповнене трояндами, нарцисами і орхідеями. Усі діти сміялися від радості. Тут велетень побачив хлопчика, який був набагато меншим за інших дітей. Сльози текли з його очей, тому що в нього не було сили залізти на стіну і потрапити в сад. Велетневі стало шкода цього хлопчика, і вперше у своєму житті він пожалкував про свої злі вчинки. «Я допоможу йому», – промовив він, і підбіг до дитини. Коли всі діти побачили велетня, вони втекли з саду, бо боялися за своє життя, але крихітний хлопчик залишився стояти на своєму місці. «Я подолаю велетня!» – бурмотів він. «Я відстою наше місце для ігор!» Велетень наблизився до дитини і розкрив перед нею долоні. «Я друг!» – сказав він. «Я прийшов допомогти тобі перелізти через стіну в сад. Тепер він твій!» Маленький хлопчик зрадів і подарував велетневі золотий ланцюжок, який завжди носив на шиї. «Це мій талісман!» – сказав він. «Тепер він твій!» З того дня діти гралися з Велетнем у його прекрасному саду, але хоробрий маленький хлопчик, якого Велетень так полюбив, більше ніколи не з'являвся. Час минав, Велетень став хворим і слабким. Діти продовжували гратися в його саду, але в нього вже не було сили, щоб скласти їм компанію. У ці дні він дуже часто згадував того хлопчика. Одного дня посеред особливо морозної зими Велетень визирнув у вікно і побачив насправді дивовижне видовище. Хоча весь сад був вкритий снігом, у його центрі стояв розкішний трояндовий кущ, вкритий неймовірно яскравими квітами. Поряд із трояндами стояв той маленький хлопчик, якого Велетень так полюбив. Хлопчик радісно посміхався. Велетень аж затанцював від радості і кинувся на вулицю, щоб обійняти дитину. «Де ти був усі ці роки, мій маленький друже? Я сумував за тобою усім своїм серцем». Хлопчик не поспішав із відповіддю. «Багато років тому ти переніс мене через стіну у свій чарівний сад. Тепер я прийшов, щоб забрати тебе до свого саду». Пізніше того ж дня, коли діти прийшли навідати велетня, вони знайшли його неживим на землі. Його тіло від голови до ніг було вкрите тисячами прекрасних троянд. «Завжди будь хоробрим, Джоне, як і той маленький хлопчик. Прав своє і йди за своїми мріями. Вони приведуть тебе до своєї долі». Вступай у слід за своєю долею, і вона приведе тебе до див Всесвіту, і завжди слідує за дивами Всесвіту, тому що вони приведуть тебе до особливого саду, наповненого трояндами. Коли я перевів погляд на Джуліана, щоб сказати йому, як глибоко мене зачепила його розповідь, побачене вразило мене. В очах цього міцного, як камінь юриста-гладіатора, який провів кращу частину свого життя, захищаючи багатих і знаменитих, Стояли сльози. Додаток до розділу 9. Мудрість Джуліана кількома словами. Символ – величезний сумоїст. Чеснота – практикуй кайдзен. Мудрість – самовладання – це ДНК життєвої майстерності. Зовнішній успіх починається усередині. Просвітлення можна досягти шляхом постійного виховання свідомості тіла і душі. Техніки – роби те, чого боїшся. Десять древніх ритуалів просвітленого життя. Цитата гідна повторення. Усе світ любить хоробрих. Якщо ти вирішиш вивести своє життя на вищий рівень, сила твоєї душі приведе тебе до чарівного місця, сповненого дивними скарбами. Монах, який продав свій Феррарі. Розділ десятий. Сила дисципліни. Я переконаний, що сьогодні ми, господарі власної долі, що нам під силу подолати випробування, які постали на нашому шляху, що подолати тягар праці і страждань нам до снаги. І доти, доки ми свято віримо в нашу справу, і наша воля до перемоги не зламна, перемогу у нас не відняти. Вінстон Черчилль Джуліан продовжив використовувати притчу Його Романа в якості наріжного каменя мудрості, якою він зі мною ділився. Я вже дізнався про квітучий у моїй свідомості сад, скрабницю сили та можливостей. За допомогою символами яка я дізнався про неймовірну важливість визначення своєї мети в житті та про користь визначення орієнтирів. На прикладі японського борця сумо я отримав інструкцію до вічної концепції кайдзен і неймовірних переваг самовладання. Тоді я іще не знав, що найкраще попереду. Ти пам'ятаєш, що наш друг-берець Сумо був повністю оголеним? За винятком рожевого кабелю, який прикривав його інтимні місця, хоробро вставив я. Правильно, – зааплодував Джуліан, – рожевий кабель, покликаний нагадати тобі про силу самоконтролю та дисципліни при побудові більш насиченого, щасливого і просвітленого життя». Мої вчителі з Сівани, без сумніву, були найбільш здоровими, задоволеними і безтурботними людьми з усіх, кого я знав. Вони також були надзвичайно дисциплінованими. Ці мудреці навчили мене, що чеснота самодисципліни схожа на кабель. Ти коли-небудь розглядав уважно кабель Джони? Цього не було в списку моїх першочергових задач. Зізнався я з посмішкою. Знайди якось на цей час. Ти побачиш, що він складається із безлічі тоненьких, неміцних дротів, переплетених один з одним. Кожен з них окремо досить легко розірвати. Але сплетений із них кабель набагато міцніший за його складові і твердіший за сталь. Самоконтроль та сила волі схожі на цей кабель. Щоб виховати залізну волю, дуже важливо щодня робити маленькі, крихітні кроки, які приведуть тебе до чесноти особистої дисципліни. При повсякденному повторенні ці маленькі дії нашаровуються одна на одну, перетворюючись врешті-решт на неймовірну внутрішню силу. Можливо, краще всього цю ідею передає старе африканське прислів'я – Сплетеними разом павутинками можна зв'язати лева. Звільнивши свою силу волі, ти стаєш володарем особистого світу. Якщо ти постійно практикуватимеш древнє мистецтво самовладання, для тебе не буде таких перепон, яких ти не зміг би подолати, проблем, яких ти не зміг би вирішити, чи криз, з якими ти не зміг би впоратися. Самодисципліна виховає в тобі здатність не збиватися з дороги, коли життя починає підкидати тобі несподівані випробування. Мушу також попередити тебе, що відсутність сили волі свідчить про психічне захворювання, несподівано додав Джуліан. Якщо ти страждаєш на цей недух, постарайся якомога швидше його позбутися. Залізна сила волі та дисципліна – це найголовніші якості усіх людей із сильним характером і повноцінним життям. Сила волі дозволяє зробити те, що ти пообіцяв собі зробити. Саме завдяки силі волі ти вставатимеш о п'ятій ранку, щоб підживити свій мозок медитацією, чи підкріпити свій дух прогулянкою у лісі холодного зимового дня, коли зовсім не хочеться вставати із теплого ліжка. Саме сила волі дозволяє тобі тримати язик за зубами, коли менш розвинена людина ображає тебе чи робить щось, із чим ти не погоджуєшся. Саме сила волі не дає згинути твоїм мріям, коли перепони видаються непереборними. Саме сила волі дає тобі внутрішню силу, щоб виконувати свої зобов'язання перед іншими людьми і, що найважливіше, перед самим собою. Вона насправді така важлива? Можеш не сумніватися, мій друже. Це головна чеснота кожної людини, якій вдалося створити життя, сповнене пристрасті, можливостей та врівноваженості. Потім Джуліан дістав зі складок своєї накидки блискучий срібний медальйон, схожий на ті, що можна побачити в музеї на експозиції, присвяченій стародавньому Єгипту. «Це вже загиве!» – пожартував я. Сіванські мудреці дали мені цей подарунок в останній проведений з ними вечір. То була радісна, сповнена любові святкова подія для громади, яка жила повним життям. Ця ніч стала однією з найпрекрасніших і найсумніших у моєму житті. Я не хотів полишати нірвану Сівани. Вона стала моїм святилищем, оазою всього хорошого, що було в цьому світі. Мудреці стали моїми духовними братами та сестрами. Частина мене залишилась того вечора високо в Гімалаях, сказав Джуліан м'яким голосом. Що за слова вигравіювані на медальйоні? Я їх тобі прочитаю. Ніколи не забувай їх, Джоне. Вони насправді допомогли мені у важку годину. Я молюся, щоб вони огорнули тебе підтримкою і любов'ю у скрутні часи. Ось ці слова. Зі сталі дисципліни ти викуєш характер, сповнений мужності та спокою. Сила волі вознесе твоє існування до найвищих ідеалів життя у небесний палац, сповнений радості, благодаті та життєвої сили. Без дисципліни і сили волі ти, як мореплавець без компаса, якого врешті-решт разом із його кораблем поглине безодня. «Я ніколи раніше не задумувався над важливістю самоконтролю, хоча дуже багато разів жалкував, що мені не вистачає дисципліни», – зазначив я. «То ти кажеш, що я можу виховати в собі дисципліну, – так, як мої підлітки-сини качають біцепси у місцевому спортклубі? Прекрасна аналогія. Ти нарощуєш свою силу волі так само, як твій син нарощує свої м'язи в тренажерній залі. Кожен, незалежно від того, наскільки він зараз слабкий чи інертний, може стати дисциплінованим за відносно короткий проміжок часу. Магатма Ганді, тому хороший приклад. Коли люди говорять про цього сучасного святого, вони згадують чоловіка, який міг тижнями обходитися без їжі у гонитві за своєю метою і витримував неймовірний біль заради своїх переконань. Але якщо ти почнеш вивчати біографію Ганді, то побачиш, що він не завжди був майстром самовладання. Тільки не кажи мені, що Ганді був таким самим ласуном, як і ти. Не зовсім, Джоне. Працюючи помічником юриста у Південній Африці, він був схильний до спалахів гніву, а дисципліна та медитації були йому настільки чужими, як і проста біла полотняна пов'язка на стегнах, яка в останні роки життя стала його візитною карткою. Ти хочеш сказати, що при правильному поєднанні тренувань із підготовкою я зможу розвинути в собі таку ж саму силу волі, як Магатма Ганді? Люди різні. Один із фундаментальних принципів, якому навчив мене Йограман, полягає в тому, що насправді просвітлені люди ніколи не прагнуть бути схожими на інших. Скоріше вони прагнуть перевершити колишніх себе. Не намагайся перегнати інших. Пережини себе, відповів Джуліан. Опанувавши мистецтво самовладання, ти виробиш твердість характеру, яка дозволить тобі робити усе, що ти хочеш. У твоєму випадку це може бути підготовка до марафону, сплав бурхливою річкою чи навіть відмова від юридичної практики на користь малювання. Про що б ти не мріяв, про матеріальні багатства чи духовну досконалість, я не буду твоїм судею. Я просто скажу тобі, що усе це стане для тебе можливим, коли ти почнеш використовувати резерви своєї сили волі, які зараз у тобі дрімають. Джуліан додав. Розвиваючи у собі самоконтроль і дисципліну, ти також отримуєш неймовірне відчуття свободи. Уже одне це може багато що змінити. Що ти маєш на увазі? Більшість людей мають свободу. Вони можуть піти, куди їм хочеться, і робити те, що їм заманеться. Але занадто багато людей є рабами своїх інстинктів. Вони реагують на обставини, які вже виникли, замість того, щоб вживати превентивних заходів. Я хочу сказати, що вони схожі на морську піну, що розбивається обскелястий берег і прямує туди, куди її несе відлив. Якщо, наприклад, коли вони проводять час зі своєю сім'єю, їм раптово дзвонять з роботи з якогось важливого питання, такі люди кидають усе і мчать, не замислюючись над тим, що важливіше для їхнього загального добробуту і для їхньої життєвої мети. Тож після всього, що мені довелося побачити у своєму житті, як тут, на Заході, так і на Сході, я гадаю, що такі люди мають свободу дій, але не мають свободи вибору. Їм не вистачає ключової складової цілеспрямованого, просвітленого життя. Свободи бачити ліс за деревами, свободи робити правильний вибір. Я не міг не погодитися з Джуліаном. Звичайно, мені ні на що було скаржитися. У мене була чудова сім'я, затишний дім та процвітаюча юридична практика. Але я насправді не міг сказати, що я досягнув свободи. Мій телефон давно став продовженням моєї правої руки. Я завжди був зайнятий безліччю різних справ. Здається, у мене ніколи не було часу на те, щоб серйозно поспілкуватися з Дженні, а можливість знайти час для самого себе в найближчому майбутньому здавалася мені такою ж неймовірною, як моя перемога у Бостонському марафоні. Що більше я думав про це, то краще усвідомлював, що Напевне, так і не спробував нектар справжньої, безмежної свободи, навіть коли був молодим. Гадаю, я насправді був рабом своїх більш приземлених інстинктів. Я завжди робив те, що мені наказували робити. А виховання сили волі дасть мені свободу? Свобода схожа на дім. Ти будуєш її, цеглина за цеглиною. Перша цеглина, яку тобі слід закласти – це сила волі. Ця якість надихає тебе на правильні вчинки у ту чи іншу мить. Вона дає тобі енергію, щоб діяти з мужністю. Вона дасть тобі можливість жити тим життям, про яке ти мріяв, замість того, щоб змиритися з тим життям, яке ти маєш. Джуліан також відзначив багато практичних переваг, які має виховання дисципліни. Віриш ти чи ні, але виховання своєї волі може позбавити тебе звички хвилюватися, покращить твоє здоров'я та подарує тобі величезну життєву енергію. Бачиш, Джоне, самоконтроль – це насправді не більше, ніж контроль над свідомістю. Воля – це королева розумових здібностей. Якщо ти станеш хазяїном свого розуму, ти станеш хазяїном свого життя, володіння розумом починається зі здатності контролювати кожну думку, яка приходить у голову. Коли ти розвинеш у собі здатність відкидати усі негідні думки і зосереджуватися тільки на позитивних, за ними з'являться позитивні й корисні дії, і дуже скоро ти почнеш приваблювати усе позитивне і корисне у своє життя. Ось тобі приклад. Припустімо, одна із твоїх цілей особистісного розвитку щодня прокидатися о 6:00 ранку і здійснювати пробіжку парком що за твоїм будинком. Уяви, що зараз середина зими, і будильник пробуджує тебе з глибокого спокійного сну. Твоє перше бажання – натиснути кнопку і знову зануритися у сон. Можливо, ти знайдеш собі виправдання в тому, що візьмешся за свої вправи завтра. Цей сценарій повторюється кілька днів поспіль, і ти доходиш висновку, що вже не надто молодий, щоб змінювати свої звички, а мета привести себе в гарну фізичну форму – нереальна. Ти занадто добре мене знаєш, щиро визнав я. Тепер давай розглянемо альтернативний варіант. Як і минулого разу на дворі зима. Дзвонить будильник, і ти розмірковуєш над тим, щоб залишитися в ліжку. Але замість того, щоб бути рабом своїх звичок, ти протиставляєш їм більш плідні думки. Ти починаєш уявляти, як ти виглядатимеш, почуватимешся і діятимеш, коли будеш... У гарній фізичній формі ти чуєш безліч компліментів від колег по роботі, коли проходиш повз них, такий стрункий та підтягнутий. Ти зосереджуєшся на тому, чого хочеш і можеш досягти з тією посиленою енергією, яку дають тобі регулярні фізичні управи. Більше ніяких ночей перед телевізором, тому що ти занадто утомлений робити щось ще після довгого дня в суді, твої дні наповнені життєвою силою, ентузіазмом і сенсом. Припустімо, я все так і зроблю, але якщо бажання спати все одно перемагатиме бажання бігати. Спочатку перші кілька днів тобі буде трохи важко і захочеться повернутися до старих звичок. Але Йограман твердо вірив, зокрема, у один вічний принцип – позитивне завжди перемагає негативне. Отже, якщо ти продовжиш вести війну з невартими уваги думками, які, можливо, нишком прокралися у палац твоєї свідомості, врешті-решт вони зрозуміють, що їм не раді і підуть геть, як небажані гості, які знають, що їх не чекали. Ти хочеш сказати, що думки – це матеріальні предмети? Так. І ти можеш тримати їх під повним контролем. Думати позитивно так само легко, як і негативно. Тоді чому так багато людей в нашому світі зосереджуються саме на негативній інформації і хвилюються через це? Тому що вони не опанували мистецтво самоконтролю і дисципліноване мислення. Більшість людей, з якими я розмовляв, навіть гадки не мали, що здатні контролювати кожну думку, яка з'являється щосекунди, щохвилини, щогодини, щодня. Вони вважали, що думки просто приходять у їхню голову і так і не зрозуміли, що якщо не знайти час, щоб навчитися керувати ними, то думки почнуть керувати ними самими. Коли ти почнеш зосереджуватися тільки на хороших думках і відмовишся думати про погане завдяки самій лише силі волі, я обіцяю тобі, що погані думки згинуть дуже швидко. Отже, якщо я хочу розвинути внутрішню силу, яка допоможе мені раніше вставати, менше їсти, більше читати, менше хвилюватись, бути більш терплячим або більш люблячим, Усе, що я мушу зробити, це висловити бажання очистити мої думки. Контролюючи свої думки, ти контролюєш розум. Контролюючи свій розум, ти контролюєш своє життя. І щойно ти досягнеш стану повного контролю над своїм життям. Ти станеш володарем своєї долі. Мені було потрібно це почути. Протягом цього дивного і водночас надихаючого вечора я прийшов шлях від скептичного юриста, який старанно вивчає іншого кар'єриста, що перетворився на йога, до неофіта, чиї очі відкрилися вперше за багато років. Шкода, що усього цього не чула Дженні. Насправді, я хотів би, щоб і мої діти долучилися до цієї мудрості. Я знав, що це вразить їх так само, як вразило мене. Я завжди планував стати кращим сім'янином і жити більш повним життям, але постійно був занадто зайнятий гасінням усіх тих маленьких вогників життя, які здавались мені занадто обтяжливими. Можливо, це була слабкість, відсутність самоконтролю, можливо, нездатність побачити ліс за деревами. Життя минало так швидко. Здавалося лише вчора я був молодим студентом юридичного факультету, сповненим енергії та ентузіазму. Тоді я мріяв стати політичним лідером чи навіть суддею Верховного суду, але час минав, і я загруз у рутині. Навіть самоупевнений юрист Джуліан завжди казав мені, що «заспокоєність вбиває». Що більше я про це думав, то чіткіше усвідомлював, що втратив свою жагу. Це не була жага більшого будинку чи швидшого автомобіля. Це був зовсім інший тип жаги. Жага більш значущого життя, більшої радості і більшого задоволення. Я почав марити наяву в той час, як Джуліан продовжував говорити. Не звертаючи уваги на те, що він розповідає, я уявив себе спочатку 50-річним, а потім і 60-річним чоловіком. Невже в той час я все ще стерчатиму на тій самій роботі з тими самими людьми і вирішуватиму ті ж самі проблеми? Ця думка мене злякала. Я завжди хотів зробити якийсь внесок у цей світ, але зрозумів, що не роблю цього. Гадаю, саме от мить, коли Джуліан сидів поряд зі мною на підлозі моєї вітальні, душної, липневої ночі, я змінився. Японці називають це саторі миттєве пробудження, і саме це зі мною і сталося. Я вирішив утілити свої мрії та зробити своє життя чимось більшим, ніж воно було. Тоді я вперше відчув смак справжньої свободи. Свободи, яку ти отримуєш коли раз і назавжди вирішуєш взяти на себе відповідальність за своє життя і за всі його складові. Я розкажу тобі формулу, яка допоможе розвинути силу волі. Сказав Джуліан, навіть не уявляючи, яку внутрішню трансформацію я щойно пережив. «Мудрість без відповідних інструментів для її застосування перестає бути мудрістю». Він продовжив. «Я хочу, щоб щодня по дорозі на роботу ти повторював кілька простих слів». «Це одна із тих мантр, про які ти розповідав мені раніше?» – запитав я. «Так». Хоча цій мантрі вже більше п'яти тисячоліть, про неї знає лише невелика кубка сіванських монахів. Йограман розповів мені, що повторюючи її, можна за короткий період розвинути в собі самоконтроль і залізну силу волі. Пам'ятаю, що слова мають велику силу. Слова – це вербальне утілення сили. Заповниш свою свідомість словами надії – «І знайдеш надію, заповниш її словами доброти і станеш добрим. Заповниш мужністю, станеш мужнім. Слова мають силу», – зазначив Джуліан. «Добре, я уважно тебе слухаю. Я пропоную тобі повторювати цю мантру принаймні тридцять разів на день. Я більше, ніж те, чим я видаюсь. У мене є вся сила і міць світу». Вона приведе тебе до глибоких змін у твоєму житті. А щоб швидше отримати результат, поєднуй цю мантру із практикою творчого передбачення, про яку я розповідав тобі раніше. Наприклад, піди у спокійне місце, сядь із заплющеними очима, не дозволяй думкам блукати. Сиди непорушно, тому що найперша ознака немічного розуму — це тіло, яке не вміє відпочивати. Тепер повторюй мантру вголос, знову і знову. При цьому уявляй себе дисциплінованою, непохитною людиною, яка тримає під повним контролем свої думки, тіло та дух. Уявляй, що в критичній ситуації ти поводишся як Ганді чи матір Тереза. Ти безумовно досягнеш приголомшливих результатів, пообіцяв він. І все. Я був здивований очевидною простотою цієї формули. Я можу відкрити резерви своєї сили волі, просто виконавши цю просту вправу. Духовні вчителі Сходу навчали цій техніки століттями. Вона до цього часу з нами з однієї причини – вона все ще діє. Як завжди, зважай на результати. Якщо тобі цікаво, то є ще кілька інших вправ, якими я можу з тобою поділитися, і які вивільнять силу твоєї волі та виховають внутрішню дисципліну. Але дозволь застерегти тебе, що на перший погляд вони можуть видатися дивними. Гей, Джуліана, я повністю зачарований тим, що чую. Ти сьогодні на коні, тож не зупиняйся. Добре. Для початку почни робити те, що тобі не подобається. У твоєму випадку це може бути ранній підйом чи прогулянка на роботу пішки замість поїздки на машині. Виробивши звичку промовляти волю, ти перестанеш бути рабом своїх слабкостей. Використовуй або втратиш, запитав я. Саме так. Щоб виховати силу волі та внутрішню силу, ти мусиш використовувати ці якості. Що наполегливіше ти вирощуватимеш у собі зачатки самодисципліни, то швидше вона дозріє і принесе тобі бажані плоди. Друга вправа – це улюблена вправа йога Романа. Інколи протягом цілого дня від нього не можна було почути жодного слова, за винятком хіба що відповідей на прямі запитання. Щось типу обітниці мовчання. Фактично це вона й була, Джонин. Тибетські монахи, які поширили цю практику, вірили, що виховання дисципліни людини безпосередньо пов'язано з її вмінням тримати язика за зубами протягом тривалого часу. Але як це діє? По суті, зберігаючи мовчання протягом дня, ти змушуєш свою волю робити те, що ти їй наказуєш. Щоразу, коли виникає необхідність заговорити, ти одразу приборкуєш це бажання і продовжуєш мовчати. Розумієш, твоя воля не має власного розуму. Вона чекає від тебе інструкцій, які підштовхнуть її до дій. Що краще ти її контролюєш, то більш потужнішою вона стає. Проблема в тому, що більшість людей не використовують свою силу волі. Чому так? – запитав я. Можливо, тому що більшість людей вважають, що у них її взагалі немає. Вони звинувачують за цю очевидну слабкість усіх і кожного за винятком себе. Ті, що мають залізний норов, скажуть собі, «Не можу нічого з собою зробити, мій батько був такий самий». Ті, що занадто непокоїться, скажуть, «Це не моя провина, у мене занадто напружена робота». Ті, що занадто багато сплять, скажуть, «Що я можу зробити, моєму тілу потрібно десять годин нічного сну». Таким людям не вистачає відповідальності за свої дії, яка приходить через усвідомлення неймовірних можливостей, що криються глибоко у кожному з нас, чекаючи поштовху до дій. Пізнаючи вічні закони природи ті, що правлять нашим Всесвітом і всім живим, ти розумієш, що бути тим, ким ти хочеш – це твоє невід'ємне право. Ти маєш силу стати чимось більшим, ніж твоє оточення. Так само в тебе є можливість припинити бути в'язним свого минулого. Щоб досягти цього, ти повинен опанувати свою волю. Сильно сказано. Насправді, це дуже практичний принцип. Уяви, що ти зможеш зробити, якщо подвоїш чи потроїш свою силу волі. У тебе з'явилась би можливість встановити для себе такий режим вправ, про який ти уже давно мрієш. Ти міг би набагато ефективніше розподіляти власний час, міг би позбутися звички хвилюватися раз і назавжди, або міг би стати ідеальним чоловіком. Використовуючи свою силу волі, ти можеш заново відчути смак до життя, який ти, здається, вважаєш втраченим. На цьому варто зосередитись. Тобто головне – це почати регулювати.